Detta är den andra delen av lördagsintervju 61 med Per Berglund om 11 september-attackerna. I den här delen beskriver han hur attackerna går till med sprängning av tvillingtornen med hjälp av kärnvapen. Då är det ju så att, att uh, om man tittar på det material som finns och sen försöker att komma upp med olika förklaringar av de här anomalierna mm. som, som finns. Så kan det vara så då att man har ett flertal olika möjligheter som finns för handen och, där man inte, och då vet man ju inte riktigt vad det är som, som är den eller vilken av de förklaringarna som är den relevanta och riktiga. Men om det däremot bara finns en story, alltså en möjlig förklaring till det här det här beviset som ligger för handen, det evidensmaterial som ligger för handen. Så då måste man ju utgå ifrån att det är den förklaringen som är den riktiga. Mm. Och det här är, arbetssättet är ju en slags induktiv logik då att man tittar på det evidensmaterial som finns och sen försöker man att relatera det till olika slags förklaringar och då hittar just en sån här unik relation det, en monokausal relation där det bara finns en möjlig förklaring. Mm -hmm. Så man kan hitta någon bevisbit eller samling av bevisbitar som är sådana att de står i ett visst specifikt förhållande till en viss eh, på det sättet så att det bara finns en unik förklaring till det. Ja, då är det ju så att det är en, det man kallar för en rykande pistol då. Här har man hittat en omständighet som bara kan förklaras på ett enda sätt, rimligtvis. Och då återstår ju ingen annan slutsats än att, att det är på det sättet som det här beviset har, har den här bevisbiten har kommit till. Ja eh, Men det här var angående planen och där finns ja. det frågetecken. Men det är ju inte bara det som, som eh, du har tittat på utan det finns andra saker som kanske är ännu mer skrämmande egentligen. Ja. Och du nämnde ju att här är alltså en, en person som har deltagit i den här kommissionen och som har haft en uppsatt roll i USA som ja. ser att här pågår en permanent mörkläggning. Ja. Va, vad är det som man mörklägger? Ja, han nöjde sig inte med att säga att det var en permanent mörkläggning, utan han gick, han gick vidare och sa att det här är en 30 år gammal sammansvärgning, sa han. 30-year conspiracy. Ja, och det sa han år 2000, vad ja, ha varit. Nej, det är tidigare än så. Mm. Jag kommer inte ihåg det exakta datumet, men det kan vara kring 2004, 2005, mm. kanske 2006, där kring. Det är under de tidiga åren efter 9-11 som han säger det här. Mm. För det är alltså en, en 9-11-kommissionär som, som mm. säger det här på kameran. Men du, du har, har grävt i det här så att säga. Ja. Och det här Du säger om, om flygplanen, det är ju en del i det hela. Ja. Men du har också tittat på det som, som gäller hur husen sedan föll samman. Ja, precis. Och det är ju inte ensam om, om att ifrågasätta. Utan det är väldigt många som har hus och farhågor kring Kring det. Mm. Och det gäller i synnerhet den här tredje skydskrapan som klappade ihop på den 11 september, samma eftermiddag då, som, som de här flygplansattackerna skedde på morgonen. Mm. Och uh, den här tredje skrapan då, som man kallar för Building 7 var sju stycken byggnader i det här World Trade Center-komplexet. Och sex av de byggnaderna förstördes omgående i samband med att de här eh, tvillingtornen rasade samman på förmiddagen. Mm. Så klockan halv elva på morgonen när det andra eh, tornet eh, rasade samman. Då eh, var det klart med det. Resten eh, kollapsade också. Det fanns, det var sex, då rasade de första ja, sex byggnaderna? första sex byggnaderna och den officiella förklaringen till det är då att det var delar av de här tvillingtonen, då stålbalkar och annat som föll ner på de andra byggnaderna och gjorde att de krossades och att de fattade eld och så vidare. Mm. Så, så det är den officiella förklaringen. Men sen, Sjuan då, den var byggd lite senare än resten av World Trade Center komplexet. Den byggdes först på 80-talet och World Trade Center som sådan började bygga i mitten på 60-talet och det var färdigt kring 73-74 då för invigning. Så det tog rätt många år att bygga det där, men det är en viss byggnadsstil där man ser som då var populär på den tiden. Viss ingenjörsteknik och så vidare som mm. också var populär på den tiden. Men byggnaden Building 7, då den låg lite avsides utanför den egentliga tomten tvärs över gatan. Mm. Och typ ja, 150 meter bort ifrån närmaste Fillingtonen. Och den här byggnaden, ser du, den störtade också ihop på eftermiddagen. Mm. Så, och det gjorde den till synes utan någon som helst anledning. Visserligen var det... Byggnaden stod det brann i, där, va? Det brann i den, ja. På vissa, mm. på vissa våningar så brann det och på vissa våningar brann det ganska häftigt under en viss tid men inte, det är inte ens till närmelsevis tillräckligt för att en byggnad ska rasa ihop. Och här talar vi alltså om en modern byggnad som alltså har gått upp kring 1985, 86, 87. Enligt, som är ritad enligt de senaste normerna, försett med det senaste brandförsvaret. Och dessutom så hade ju New York City hade sitt Emergency Headquarters där, OEM som det heter, Office of Emergency Management. Där man hade försett det här med skottsäkra fönster och <laughs> allt möjligt och utrustat det så att man skulle ha ett fort där på 23-våningen som man skulle då använda som ledningscentral i händelse, av någon, i händelse av att någonting skulle hända typ just då efter september. Men nu blev det då istället så att det första man gjorde på morgonen det var att man evakuerade och utrymde den här ledningscentralen och fick sätta upp en tillfällig ledningscentral på annat ställe. Vad gjorde man det då? Ja, det... Var det närheten till tornen som skrämde? Eller? Antagligen så var det så att man blev varse om vad som hade hänt tvärs mm. över gatan och hur det påverkade den egna byggnaden. Så, menar vad som hade hänt uh, med Tvillingtornen och uh, på den andra sidan gatan? Uh, ja, det, ja men det var de varse, varse men uh, menar du? du att, det är del av samma komplex. Uh, uh, mm. Och uh, då är det ju så att om att, um, man är del av samma byggnadskomplex så delar man även vissa gemensamma system. Som till exempel avlopps- och vattensystem. Och uh, då är det ju så att om någonting händer i avlopps- och vattensystemet i ena, delen av det här systemet så är de här rörledningarna är ju precis som vi pratar om den djupa staten. <går> att kulvertarna hänger ihop va? och går man ner i ett hål någonstans och kan man komma upp ur ett annat hål eh, från samma system någon annanstans. Så det är ju så att, att om någonting händer i en del av det här systemet så, så sprider sig det till Hela systemet mm. och då talar vi naturligtvis om någon form av sprängning. Mm. Och det är Så... inte vilken sprängning som helst? Nej det är inte vilken sprängning som helst och vi kan återkomma till det om en mm. liten stund tycker mm. jag. Liksom för att karakterisera den mm. typen av sprängning. Som men är... Building 7 då, den här lite lägre byggnaden som var byggd ja. lite senare och som ja. brann lite grann men det som hände var att den rasade ihop helt plötsligt. Ja klockan 20 över fem på eftermiddagen så klappade byggnaden ihop rätt och slätt och den följer rätt ner i, i precis som man gör när man river en byggnad med det som kallas för control demolition, det vill säga mm. man spränger kåken och, och plockar ner den. Och när och då, man spränger så, då, då placerar man ut sprängladdningar på strategiska ställen och sen ser man till att de antänds i rätt ordningsföljd. Ja. Och allt det här är ju beräknat och, och ja. exakt hur det ska gå till ja. och det här är en teknik som finns. Ja visst, och det är ju så då att, att, att normalt sett när man talar om, om controlled demolition så tänker de det, att det här är någon slags konstart närmast. Att det finns ett visst antal firmor och specialister som är, som är inriktade just på det här och som kan den här konsten och de vet då hur man plockar ner gamla byggnader på det ena eller andra sättet genom att placera de här sprängladdningarna på precis rätt ställe. Mm. Så försöker de att framställa det här, men när det handlar om nyare byggnader så är det ju så att, att då ritar man dem redan från första början på ett sådant sätt att man, man vet var man ska placera de här laddningarna, man plockar ner dem. Det är ett slags mm. recyclingkoncept som man kan använda sig utav då. ja. ja. och det blir ju viktigt då i en stad som New York där ja. Där man kan inte låta husen ramla så att säga, utan de Nej. måste ju gå rakt ner Rät för annars ner. så skadar, annars skadar de, de. Till, intilliggande hus. Så du, du menar att det här, det här var det? När huset byggdes så visste man precis hur det här skulle genomföras. Ja, det är ju så att, att, att, att brandkåren i New York då, Fire Department of New York mm. FDNI har, har blueprints då, för för alla byggnader i staden i princip. Det har de i, i, på förrådbolag mm, på datorer mm. numera. Ritningar? Ja, ritningar på mm. alla byggnader. Och då är det ju så att om någon omständighet skulle komma där de måste plocka ner en byggnad så har de ju folk då som de kan skicka ut och som plockar ner den byggnaden mm. väldigt fort. Mm. Så det behövs inte många timmar förstår du? Nej. Så det skicka... här kan, du menar att det skulle i princip kunna vara så att det här hände på morgonen och på, under någon gång under dagen så säger man att ah, vi måste ta ner den här byggnaden. Ja, precis. När man har insett på morgonen då vad som hände på andra sidan gatan så har man bestämt sig för att den här, det här, den här byggnaden måste evakueras inklusive ledningscentralen. Mm. Och inklusive alla andra aktiviteter som fanns i den här byggnaden. Så FBI hade sina, sitt högkvarter där. Det fanns en massa CIA och Secret Service och sånt där i den här byggnaden. Så det här var ju liksom djupa statens näste i New York, den här byggnaden. Det, Allihopa stack. Men det är märkligt. Uh, ja... Allihopa stack direkt ifrån den här byggnaden när de fick veta vad som hänt. Med att, planen hade, att flygplanen hade kört in i ja, tvillingtornen. Ja, precis. Att, dels efter det men framförallt efter att byggnaderna de här tvillingtornen rasade ihop. Så... Då förstår man att är det här, här går det inte att använda den här byggnaden mera utan måste härifrån. Och, och, eh, sedan har man då fattat ett beslut om att den här byggnaden måste offras. Mm. Så, och då är det ju så att, att när man väl har fattat det beslutet så kan man rigga en, en sådan rivning ganska snabbt. En holländsk skrivningsexpert finns på band. Han har uttalat sig om det här och först så säger han ju dels att, att det här är, eh, handlar om en, en kontrollerad drivning. Mm. man har sprängt byggnaden, att det är fullständigt solklart. Det är inte mm. så att den har rasat ihop av sig själv. Och sen säger han då vidare i den här intervjun att eh, om man har ett team på 20-30 man så kan man rigga den inom loppet av ett par timmar mm. och spränga den i luften. Så att det finns många som har haft teorier om att det här är någonting som var gjort långt i förväg. Att man hade placerat in sprängladdningarna i den här byggnaden långt i förväg och att det här var planerat. Mm. Men så behöver det inte alls vara utan det kan mycket väl vara så att det, det är brandmyndigheterna i New York som har bestämt sig för att det här måste tas ner tillsammans med militären. Mm. Då är det är även Army Corps of Engineers som har folk då som experter på militära sprängningar och gå in och mm. aptera och spränga saker i luften på ganska kort tid. Mm. Så de vet hur man tar ner en sån där byggnad på kort tid. Mm. Och då ser du ser att det tidsutrymme som finns mellan eh, Tvillingtornens kollaps och eh, Building 7. Mm. Det handlar ändå om en halv dag. Mm. Alltså det finns ganska gott om tid där för att ringa de samtal som behövs. Plocka in det folk som behövs. Och, och det att, brann det, tror, inte så häftigt nej, i den byggnaden så, så att det skulle hindra? Nej, precis. Utan det, kan, det räcker med att man skär av stålet längst ner vid gatunivå egentligen. Mm. Det fanns ingen ordentlig källare i den byggnaden. Till skillnad mot World Trade Center på andra sidan gatan. Där hade ju en sex våningar djup källare som var eh, utgrävd och ända ner till berggrunden. Mm. Alltså, och det har en viss betydelse kanske ja, det i det vara. som du har Absolut. tittat på och kommit fram till? Absolut. Vi har ju varit inne på, på det lite grann redan. Att det hände någonting som påverkade avlopps- och vattensystemet. Och att det på så sätt som, som den här saken har spritt sig då tvärs över gatan och även påverkat bildningsöven trots att den var ganska långt borta ifrån. Det finns egentligen ingen vettig förklaring till varför den byggnaden stacks i brand överhuvudtaget. Den officiella förklaringen är att det ska ha fallit vrakdelar då från- eller delar av de andra byggnaderna på den här byggnaden. Att den ska ha börjat brinna av det skälet. Men det säger sig självt att det ska mycket till innan någonting- träffar på ett sånt sätt att det åker in inom en fönsterruta och sen sätter eld där inne. I själva verket är det nog så att den här byggnaden har börjat brinna på grund av andra skäl. Så att någonting inuti byggnaden har funnits eller någonting som kommer inifrån och har satt eld på den. Ja, vad skulle det vara då? Ja, det kan ju vara så att det är en explosion som har ägt rum på andra sidan gatan någonstans nere i underjorden och som har påverkat just där avlopps- och rörsystemet. Mm. För då är det ju så att om man gör en tillräckligt kraftig sprängning eh, på ett ställe där rörsystemet, en rörcentral helt enkelt, där mm. hela det här rörsystemet möts och är mm. sammankopplat. Ja, det är ju så att övertrycket från den explosionen i så fall kommer att göra om hela avloppssystemet till, ett slags, till en slags rörbomb. Mm. Där övertrycket sprider sig genom rörsystemet och går ut och helt enkelt blåser ut alla andra byggnader inifrån och underifrån. Och det är ju så att varje byggnad här, man talar om ett stormwater system på engelska, när man hanterar alltså regn och översvämningar. Hudsonfloden ligger precis tvärt, tvärs över gatan nära in intill. Mm. Och ibland så är det översvämning där och det blir väldigt våldsamma regn i, och åskväder i New York också. Det är därför trottoarkanterna är lite högre där än annars, de har de ordentliga spigatterna där, alltså mm. galler, som är mycket större än, än vad vi har här i Sverige. Mm. Och har man bott där ett tag så vet man vad det beror på alltså att det kan regna rätt häftigt. Mm. Och då är det ju så att att då måste man ha ett system för att transportera bort det regnvattnet, samla upp det och transportera bort det. Mm. Och det finns på varenda byggnad. Och det är så att då har man då har man alltså uppsamlingsledningar som går från hustaken ner genom byggnaden och så sen in till någon central uppsamlingsplats. Mm. Och den uppsamlingsplatsen ligger ju under jorden mm. då som regel så att man har en pool där, där det regnvattnet går. Blir det översvämning så blir det, måste det, den poolen vara rejält tilltagen om det handlar om en större yta med du vet, utomhusparkering och allt vad det var. Mm. Du har även själva plasadelen där, då, där du har parkering och du har uteplatser och med skulpturer och grejer. Mm. Så att, så, Var det Ground Zero? Ja, ja, precis. Det är det man kallar det för. Ground Zero. Mm. Och det begreppet Ground Zero kommer ju från någonting väldigt specifikt. Mm. Så att man, det är så man traditionellt sett äh, betecknar ett ställe där en kärnladdning har exploderat. Mm. Ground Zero betyder bara det ända fram till 9-11. Och sedan har man då liksom försökt att utvidga den här betydelsen då till att äh, innefatta även andra Mm. Men eh, som sagt att om man har en sprängladdning som är tillräckligt stark som, så, och som ligger under jorden i en sån här rörcentral så får du hela vattensystemet avloppssystemet att fungera som en slags rörbomb och det kommer då att blåsa ut alla intilliggande byggnader underifrån och inifrån. Om det är, bomben är tillräckligt stark som sagt. Mm. För att då har du ett övertryck som går ut rätt igenom huset, in i varje in i varje avloppsrå men också upp till taken då, via den här takrännan. Då. Och det, det är ju inga dåliga takränner som vi talar om här. Alltså, utan det handlar om rör som är 30, 40, 50 cm tjocka. Och nere i underjorden så det finns videomaterial som belägger det här också. Så, så har ju de huvudledningarna för rörvattensystemet som låg på- översta källarnivån i, utav de sex olika källarnivåerna i VTC-komplexet. På den översta nivån så hade de rörledningarna för det här systemet. Och de låg ju på tre fot vill jag menas. Alltså det handlar om 90 cm tjocka rör. alltså det är rejäla bjässar som transporterar mm. undan den. Och, och regnvattnet går då ner till en pool som ligger längst ner, allra djupast ner i källan. Och de här uppsamlingspoolerna, de låg under hissschakten för frakthissarna på Tvillingtornen. Så man hade alltså specifikt enkomt för att kunna ha en hiss som går ända ner till berggrundsplanet, så långt ner som det går så måste man göra ett hål i berggrunden för att få plats med det servicerum som behövs under en hiss. Nu måste jag få plats med vikter och allt sånt där. Så att varje hiss är försett med en servicerum. Och alla andra servicerum låg högre upp då där hissen stannade. Men det fanns en enda hiss i vardera tvillingtornet då som gick ända ner till botten. Och den hade då en sän ett sänkt servicerum. Och under det sänkta servicerummet så låg alltså den här poolen. Då. Och i den poolen så fanns pumpanläggningarna. Uppsamlingspolen för regnvatten alltså. Och under det i sin tur så ligger alltså hela det här pumpsystemet. Där man pumpar runt regnvatten. Pumpar upp regnvattnet från de här polerna Och tillbaka ut i, i Hudsonfloden. Via de här jättelika rören. Mm. Så här snackar vi om pumpar som ligger på flera hundra hästkrafter. Det är mm. enorma anläggningar som vi talar om som används då som evakueringspumpar för att få upp det här regnvattnet därifrån. Mm. Och den här, det här hisschaktet som vi talar om nu, som där det finns ett sådant hissschakt i vardera skrapan, vardera tvillingtornet. Det här hissschaktet är ungefär 3x3 meter stort. Mm. Så att det är en rejäl hiss om det handlar om. Det finns mycket plats därin. Men sen... Under hisschaktet så har du då, som sagt den uppsamlingspolen och längst ner så har du pumprummet. Och det här är alltså ett hisschakt som ligger nästan precis i mitten av byggnaden. Så, så att det är centrerat och centralt. Så att om man skulle vilja ha en väldigt våldsam explosion någonstans som skulle spränga kåken i små bitar så skulle man lägga den i botten av det här hisschaktet. Mm. Men då är det ju så att om den ligger i botten av hisschaktet längst ner i den här uppsamlingspolen så är det så per definition då att den bomben, om den är tillräckligt kraftig, kommer att fungera just som en rörbomb. Och kommer just att, att, att få de konsekvenser som jag har talat om, nämligen att alla omgivande byggnader blåser sig ut inifrån och underifrån. Mm. Om man tittar på de fotografier som finns från World Trade Center efter att det här skedde och som togs under dagen då eller i dagarna direkt efter. Så är det helt klart uppifrån Det finns alltså sådana här aerial-foton som är tagna med från, från flyg. Man kan se hur de här byggnaderna är urblåsta inifrån. Det, ingen, det ligger inte några stålbalkar och grejer därin som har slagit hål i taken utan det här är runda fina hål som kommer direkt underifrån. och som alltså klart visar var avloppsrören har suttit någonstans. Mm. Och vad är det som har slagit ut där? Är det het gas då? Eller är det? Ja, inne i rörsystemet så är det ju naturligtvis vatten som finns. Mm. Det ligger alltid en del vatten kvar i rören. Och då är det ju så att om det är en väldigt kraftig explosion och väldigt stark hetta som genereras så bildar det vattenånga. Mm. Och det finns även gott om videomaterial som visar på hur det helt plötsligt kommer upp en stor vit ongeiser ifrån marken. Och tittar man på, på ähm, äh, vad heter Blueprints för hela för hela, ritningar. För ritningar, för hela mm. komplexet, mig. Så, så äh, ser man då att det där ligger precis där du har något rör större rörkoppling mm. då mellan de här huvudsakliga avlednings- eller avloppsrören då för vatten som mm. transporterar ut dem till hudsonfloden. Så varför är det här viktigt? Du, du tänker att eh, här har man placerat en bomb då ja. i hissschaktet och, då, då, och det, ett, ett indicium för detta det är just de här följdverkningarna av ja. att eh, explosionen har fortplantats i rörsystemet. Ja, och det skulle inte kunna ske om husen bara rasade ihop. Nej, absolut inte. Mm. Så. Men hur skulle det gå till? Vad är det för bomb som skulle kunna få den här effekten? Det handlar om en väldigt, väldigt stor och kraftfull bomb. Det går att räkna ut uh, ungefär hur stor den bomben behöver vara för att man ska kunna spränga en hel sådan byggnad i små bitar. Mm. Eller inte en hel sådan små byggnad utan den övre delen av en sådan byggnad närmare bestämt. Och det här, som, det här som det här med riktade energivapen kommer in i bilden, nämligen att det som har gjorts här är att man har transporterat den här energin från explosionen. Har man transporterat från källarplanet eller från det här hålet nere i berggrunden. Och upp genom hissschaktet till den övre delen utav byggnaden. Och där i den övre delen av byggnaden så har det här alltså tagit effekt. Mm. Så att det är en slags riktad sprängverkan som vi talar om där, där man har använt just den här typen av tekniker som Björnhållt var lite inne på. Så det, ja. För att eh, transportera energin från ett ställe till ett annat och få den att ta effekt där. Men du sa ground zero och det ja. kopplar man då till kärnladdning. Ja, precis. Är det det som är din uppfattning kring det här är att det, ja. det krävdes en kärnladdning för ja, att få den här effekten? Det stämmer bra. Så det är ett väldigt kontroversiellt uttalande, naturligtvis, och väldigt svårt för gemene man att, att förstå att det är på det sättet. Men den. Typ av sprängkraft som vi talar om här. Det handlar om 300-400 ton trotyl. Det är en väldigt, väldigt stor bomb. Det finns inga konventionella bomber som är så stora. Utan det här handlar om en, en liten kärnladdning. Mm. Och folk i, i allmänhet är ju inte införstådda med och insatta i den här typen av teknologier utan de tror att så fort man ser kärnladdning så handlar det om liksom Hiroshima eller Nagasaki och det ska synas ett stort svampmoln annars är det ingen riktig atombomb mm. det är så vi har lärt ja, så oss det att... så tänker man sig spontant att det fungerar men du ser att det modernare teknologi kring det det är väldigt många år sedan Hiroshima och Nagasaki vi talar om 1945 då och de kärnvapenproven som utfördes på 50-talet är också väldigt länge sedan. Mm. Mm. Och det är väldigt få som känner till att man kan minska skalan för det första på de här mm. vapnen så att de inte blir särskilt... Eh... Hur små kan de bli? Ja dels, eh, vi, Nu talar jag inte bara om, om själva storleken på bomben i sig utan jag talar även om hur mycket effekt och hur kraftig den är. Mm. Jag menar hiroshima handlar ju om 15 kiloton. Det är en hel stad som försvinner om man exploderar en sån bomb uppe i luften ovanför stan. Mm. Men det finns mycket, mycket mindre kärnvapen än så- Alltså moderna kärnvapen. Redan på 60-talet så utvecklade man faktiskt kärnvapen som är så små som 10-20 ton, inte kiloton. Och när vi säger ton nu då, ja. för, för titta här, då, då syftar man på att man mäter ofta sprängladdning i ton trotyl. Ja, precis. Och trotyl var väl den kanske första sortens eh, sprängämnen. Ja, trinitrotoluén, det är TNT alltså, som man eh, som vi kallar trotyl. Det är Ja, det är samma typ av sprängmedel, ja. TNT. Och då, då så alltså säger vi att det är ett ton trotyl att svara mot en bomb som väger ett ton, ja. som har ett ton och det är ju ingen, små, det är ingen liten bomb. Nej, det är en jättestor bomb. Men här pratar vi om hur stora bomber kan det handla om i, i sprängkraft räknat? 300-400 ton stycket i det här fallet. 300, varför för att sätta det i relation till någonting då, 300 ton, alltså man ska tänka sig... En långtradare tar väl typ 50 ton? Mm. Så du kan säga att det är 6-8 långtradare fyllda med, med vanligt sprängmedel och mm. konventionellt sprängmedel. Och TNT är ju än idag så att säga det huvudsakliga sprängmedlet för militära ändamål. Mm. Så det här är en jättebomb egentligen. Ja. Men det är en atombomb. Alltså, som... ja. Men hur liten kan den vara rent fysiskt? Ja, man kan bygga kärnvapen väldigt små om man så vill. Mm. Ja, och då är det så att på. 60-talet så jobbade man hårt med att eh, minska storleken på kärnvapen framförallt då för att man ville ha så kallade taktiska kärnvapen som man använde på rätt korta distanser. Ja, det handlar om kanske 20-30 km bort på sin Då kan man använda en större artilleripjäs typ en kanon för att, att skjuta iväg en sån projektil som har en atomladdning i den. Mm. Och det är så att de har tagit ner, successivt tog man ner kalibern på de här kanonerna. Och så. Till den början, när man gjorde de första experimenten, så låg den på 28 cm. Så kanonröret Kanonrör. ja, är Ja, mm. 280 mm var det till en början vid de första försöken. Och det är ju en ganska rejäl pjäs som vi talar om där. Men sedan minskade man det successivt och så vet jag kunnat utröna så har man fått ner det till, ända ner till 125 mm. Och den kan då skjuta iväg en atom? Ja, precis. Så ett sånt rör som är 12,5 cm i diameter då kan man stoppa in en sån atomladdning i. Mm. Och, men laddningen blir ju lång då. Projektil, projektilen i fråga är väl kanske meter lång. Mm. Så, där. så den här själva kärnan inne i kärnladdningen, då, där, där aktiviteten eller kärnklyvningen äger rum, den är, ja, det handlar om kanske 4 kilo plutonium som ingår i den. Och om man formar 4 kilo plutonium som en svär så är det kanske fem centimeter i diameter. Alltså det är mindre än ett bullklot. Någonstans mitt emellan ett vanligt bollklot och, och det lilla bollklotet mm, mm. <laughs> I, i storleksordning. Så så lite ner den och sen kan man då göra den, dra ut den på längden så att den blir lite mer cigarrformad. Vilket man då gör i de här mer avlånga För designerna. För att få in ja. den i kanonen helt enkelt. Men här var det ingen kanon utan här Nej. har man placerat ut en, en bomb och Den kan ja. då rymma sin. Vad då är en väska-typ? Ja, så små behöver man kanske inte göra de där vapnet. Utan det räcker väl bra med att man kan rymmas med, att man kan inrymma den i en skåpbil eller någonting liknande. Mm, men man, här skulle man ha ner den i, i huschraktet, eller under ja. huschraktet, tror ja. ja Och problemet med det är ju inte särskilt stort. Alltså, utan det finns ju vinschanläggningar och sånt där nere om man ska transportera tung utrustning. Mm så, så att, det är inget problem att, att installera den Nej, där tre fyra gånger. Kan väga kan väga 50 kilo i princip en, en liten bomb men det spelar ju ingen roll om den väger 300 kilo. Den Nej. får ändå plats i en, i en skåpbil och den kan ändå hanteras av några gubbar. Så att det är inte så väsentligt liksom, om de får plats i en, i en resväska eller ryggsäck. På 60-talet så Sandia laboratoriet då i Amerika, de utvecklade de här ryggsäcksbomberna. Som alltså en atombomb som fick plats i en ryggsäck. Det finns? Ja, det finns. Det finns till och med instruktionsvideor för hur man använder de här. Som, som är ute på nätet. 2 oh. bomb is a timer controlled nuclear weapon used as a special atomic demolition munition. It is designed for deployment in a variety of locations and emplacement can be underground, on the surface or underwater. For parachutist delivery over land, the bomb in the cloth bag Is installed in a parachutist container. Den, den är så liten att alltså, ja, ryggsäcken är ju stor och tung visserligen och man behöver ha en extra gubbe för att hjälpa grodmannen i den här frågan, mm. mm. dykaren, att, att få på sig den här ryggsäcken och sätta igång allt så Men när han väl är i vattnet så kan han sköta den själv och simma till den anläggning då som ska bomba som det är ett brofäste eller vad det kan röra sig om. Mm. Ja. Men det du säger här då det är att, att det här fanns det bomber placerade längst ner under hissarna ja. i det längst nerliggande hisschaktet. Ja. Och det hade varit försedd med någon form av riktverkan. Ja. Och vad var det som skickades upp då till den här, de här övre, övre regionerna? Ja. Var det... alltså när man spränger en bomb av det här slaget så uppstår det en enorm hetta och en enorm mm. massa energi. Mm. Och det här bildar då snabbt ett plasma som det kallas. Mm. Och det här plasmat är till den början flera miljoner grader hett. Sen svalnar det då av och ni har ju sett bilder säkert på, på atomsprängningar där man har den här så kallade eldklotet, fireball, som uppstår. Och som först är väldigt litet sen expanderar det och sen successivt så uppstår det då ett sånt här svampmoln då när det här... Mm. Eh, når ner till marken och rör upp damm. Så svampmolnet är alltså damm som sugs upp ifrån marken och, och bildar det här grå-röda mm. då Men eh, plasmat är, är den centrala delen av en kärnsprängning. Och det expanderar då snabbt ut till en storlek där temperaturen ligger kring 3000 grader Celsius i, på, i själva yttskiktet. och Inuti är det då ännu hetare mm. än, än så då i själva kärnandet av det hela. Så, och det här plasmat är, är då det som, som är själva, spräng, utgör själva sprängkraften i ett kärnvapen. Det mm. smälter, pulveriserar och, och sen får du luften runt omkring att expandera väldigt snabbt. Vilket då ger en sprängverkan som inte bara varar en tiondel sekund. Utan det ligger på i flera sekunder även för en ganska liten atombomb. Och för en stor atombomb kan det ligga på i en minut eller längre. Det Så här, det som skulle hända var att det bildas ett plasma, och det här plasman är ja. oerhört varmt. Och det, det transporteras då upp i det här hissskärkset. Det här blir alltså som och jag en fyrverkeripjäs alltså för att hitta någon slags tankemodell. Mm. Det finns en fyrverkeripjäs som brukar kallas för Roman Candle. Jag vet inte vad den heter på, på mm, är, ja. svenska. Rom ja, romersk ljus? Någonting i den mm, stilen. Mm. Men det är i alla fall så att det består utav ett rör och sen har man då en, en, en själva fyrverkeriet längst ner i röret. Man tänder fötar eld på det här och då när själva sprängningen när det här det detonerar så uppstår det då en sån här eldboll som ofta är färgglad och fin. Mm. Och den skjuts då upp igenom röret och försvinner upp på himlen så man kan se den mot den mörka himlen och ty tycker att det där är väldigt vackert. Mm. Roman Candle. Så det här är liksom samma princip fast det är en enormt mycket större skala istället. Va? Vi talar om 300-400 ton sprängkraft i ett slags nukleärt Roman candle. Mm. Och då är det så att, att den här plasmabollen som bildas när en sådan bomb går av. Den kommer då först att fylla upp det hålrum som den befinner sig i, på samma sätt som explosionen in i ett sånt här rör på en fyraväckig pies uh -huh. fyller upp röret. Uh -huh. Och sen tvingas den då av det tryck som bildas under uh, explosionen. Uh -huh. Där komprimeras luften. Och det är det som gör att den här eldbollen då skjuts upp ur röret. Innan vi går vidare vill vi påminna om att Sveb TV är en obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare för ekonomiskt stöd. Notera att vårt nya SWISH-nummer är 123 535 8692. Och det är ingen skillnad egentligen med ett sånt här eh, atombombsplasma eller vilken explosion som helst för den delen. Så när en äger rum i ett sånt här hålrum så då blir det så att luften under omkring den komprimeras. Och när luften under komprimeras. Så kommer den alltså att skjuta ut den här. Det här eldklotet ur, ur, den, här, ur den här håligheten. Ja. och det här. Om man tittar på videos från det här. Det här skulle svara mot när byggnaden helt plötsligt kollapsar. Eller ja. som... Det är ju någonting väldigt specifikt i hur byggnaden kollapsar. Mm. Det är inte bara så att den kollapsar utan det är hur den kollapsar. En tysk gilles precis här för leden som heter An Ansgar Schneider. Ja, han är doktor i matematik och även en mästers i fysik, eh, vill jag menas. Och han har visat då med mätningar, som är rätt nygjorda nu. Det här är någonting som vi har känt till i grova drag förut, men han har gjort väldigt noggranna efterforskningar i det här. Mm. Och sen byggt en slags teoretisk modell för hur det går till. Och det ser man av den modellen att, att kollapsen av tvillingtornen, det är inte en enhetlig rörelse som, som går kontinuerligt från topp till botten. Utan den sker i två steg. Du först först en kollaps av toppdelen av byggnaderna. Sen tar det liksom stopp. Och efter att det tar stopp så tar den andra delen vid. Den undre delen, utav, nedre delen av tornen kollapsar. Den övre delen är då definierad som den del som sitter ovanför det hål som bildades där planet mm. kraschade in. Då. Mm. Så man, det rätta sättet att tänka kring den här kollapsen det är att tänka i två steg. Va? Ett steg för att plocka ner den övre delen och sen har du ett annat steg och en annan mekanism för att plocka ner den nedre delen. Mm. Och den, första, den övre delen måste naturligtvis komma först. Då, så att Det är det man börjar med. Och spränga. Mm. Och för att kunna spränga det så måste man ha någon form. Antingen måste man stoppa in dynamit i allting där uppe. Eh, på den nivån, mm. i förväg. Mm. Eller så måste man ha någon typ av vapen som kan transportera energin från säg ett hålrum nere i källaren. Mm. Och hela vägen upp. Och det är ju så att det här plan det Hålet där planet gick in. Uh -huh. Det kommer liksom med i bilden här så där är väldigt slukt förstår du. <laughs> därför att där har du en trycknormalisering. Uh -huh. Så det tryck som uppstår under eldklotet medan det stiger upp genom hissschaktet hela vägen upp. Uh -huh. Det kommer då att normaliseras precis när den har gått förbi hålet. Så det eldklotet därför att trycket normaliseras under det kommer att stoppa. Och stanna där uppe på den nivån. Det är inte så att det fortsätter rätt upp och rakt upp igenom mm. genom taket. Utan mm. det kommer att, att bli fånget i den övre delen av byggnaden. Inuti mm. i, i Där Och då har du ju ett antal hissar där. En hel massa, massa hissbankar. Det är bara ett, en enda hiss som går hela vägen. Mm. Ända nerifrån och ända upp. Och det är det schaktet som man har använt för det här. Men väl där uppe så är det väldigt tunna väggar i hisschakten och då är det ju så att, att det här eldklotet från en sådan detonation det äter sig igenom väggarna ja, på, di det... på direkten. Mm. Och sp sprider det ut sig i sidled och... Mm. I... Men det borde kunna göra även utan att något flygplan har gjort hål så att säga. Ja, nu är det så att det flygplanshålet kom in väldigt lägligt därför att det var ett hål där och mm. tack vare det så blev det stopp på den här bollen. Den gick inte ända upp. Men kan man se det här, då? om man tittar på videon, kan man se då att det sker det här i två steg? Ja. Så att... Det är flera forskare som har, däribland David Chandler, som har anmärkt på just det här att det är väldigt besynnerligt att det ser ut som om den övre delen av de här tornen bara pulveriseras. Ja. Alltså stålet är visserligen kvar. Det regnar då ner en massa stålbalkar och, och kanske lite mindre stål också men det tunn, allra tunnaste stålet, det allra tunnaste stålet ska jag säga, Det, är, det var i princip borta. Mm. Så det har alltså varit så mycket... Så mycket sprängkraft och så höga temperaturer där uppe att till och med tunnare stål har alltså förångats mm. helt enkelt. Och det ska till väldigt höga temperaturer för att förånga stål. Och då ser man även på stålbalkar och sånt att de är urtunnade och de är böjda som spaghetti. Och då snackar man stålbalkar som alltså är enorma, det är fruktansvärda dimensioner på de här balkarna där uppe. Mm. Och de har alltså blivit böjda som spaghetti och det måste till väldigt snabb och väldigt radikal temperaturhöjning för att komma till den punkten. Mm. Och vidare är det ju så att det finns ingenting kvar där uppe. Utan eh, folk och inredningsdetaljer. Det finns inga telefoner, det finns inga skrivbord. Du vet om byggnaden hade kommit ner hela vägen på ett normalt sätt. Så skulle man ju ha hittat igen från de övre våningarna i synnerhet. Uh -huh. En massa skrivbord och telefoner och sånt där som skulle uh -huh. ha varit inte intakta utan mosade och krossade på många sätt där Men ändå skulle man ha hittat igen dem. Och man skulle ha hittat igen folk, kroppar, hela kroppar eller mosade kroppar då, som har blivit tillplattade av betongen uh -huh. under vägen ner. Uh -huh. Men det finns ingenting. Det enda man hittar är alltså typ lillfingrar och örsnibbar. Och benbitar. Mm. Det finns ingenting. Det finns inga skrivbord, inga telefoner. Till och med de här, i Amerika så har man ju sådana här filing cabinets, alltså filskåp som är av, av tunn plåt. Då, mm. typ, millimeter tjock plåt. Det ska ha funnits 10 000 stycken sådana filskåp. Ett har man hittat igen som det finns bild på. Mm. Och det filskåpet, det känner man inte igen att det är ett filskåp. Utan man får upplysas då om att jag tittar där, där sticker ut en telefonkatalog mm. ur där. För att det är så deformerat? Det är så deformerat utav, utav hettan och brytmosa. Mm. Men finns det någon, man säger så här då, finns det någon, finns det någon alternativ förklaring? Vad, vad skulle kunna vara en förkl annan förklaring? Nej då måste man ju som sagt alltså för att spränga så totalt spränga den övre delen av tonen på, som, man, som man gjorde på det här sättet. Mm. Och som vi kan iaktta ifrån all bevisning mm. på 9-11 så är det ju så att då måste man ju rigga betongen där uppe. Du måste borra hål i betongen och stoppa in dynamiten med jämna mellanrum ja, ja, i det hål. Det skulle vara en, en, en, en kontrollerad demolition. Ja, men det räcker inte med det heller, mm. utan även där så låter man ju betongen falla ner som är det man kallar för pancaking. Alltså mm. våning på våning. våning. Ja, ja. Det var det inte här egentligen? Nej, det här, alltså den här betongen är pulveriserad. Mm. Så om du ska pulverisera betongen så måste du borra in hål i betongen, stoppa in dynamiten med jämna mellanrum. Och åtgången för att, ta, för att pulverisera den betong som fanns i den övre tredjedelen av vardera tonen, skulle du behövas 200 ton dynamit i vardera tornet mm. som alltså ska in i de här hålen. Och det är ju inte så lätt då att, att skicka ut gubbar med mörka solglasögon och borrmaskiner då som inte För ska resultatet märkas. Resultatet blev ju att betongen pulveriserades, all metall av tunnare slag, Just den är borta eller, ja. eller ja, i stort sett borta. Och människor är i stort sett helt borta och all inredning, allting är borta. Först och främst ska jag säga att hur jag kom fram till det så är det så att man börjar titta på det här och då vänder man på olika stenar och ser hur kan det här ha gått till. Va? Det är väldigt klart att det inte har gått till på det sätt som den officiella storyn säger. Nej för den officiella storyn det är att flygplanen börjar brinna och sen ja. brann huset upp i ja. princip. Precis, men det, och bara rasa ner. Det brinnande flygbränsle, det pulveriserar inte betongen där uppe och det, det räcker inte till för, Nej. för det här. Nej. Utan det är någonting helt annat och mycket mer radikalt som har hänt. Och då är det ju jättemånga som har varit inne på idén att det här kan ha varit någon form av kontrollerad sprängning. Alltså control mm. demolition. Mm. Men ingen har tagit fram en förklaring eller en modell för hur det ska kunna gå till som, som håller streck mm. När man tittar på alla de omständigheter som vi känner till om det här. Mm. Och då är det så att ja, precis som jag sa tidigare, man får leta efter de här rykande pistolerna i, i det bevismaterial som finns. Om, det finns. om man kan hitta någonting som är specifikt sådant att det bara kan förklaras med en viss hypotes. Ja, då är det ju så att, att den hypotesen vinner över alla andra hypoteser. Mm. Och det är på det sättet man får, får hantera den här typen av problem. Alltså man får köra det man kallar för ett horse race, alltså en hästkapplöpning med olika teorier mot varandra. Och det är så att om någon teori icke förmår förklara det och det fenomenet mm. så är, har de förlorat. Mm. Mm. Vad, vad, skulle, vad ligger närmast då som alternativ förklaring? den ja. teorin är ju den som har kört fram då eh, i väldigt stor utsträckning av de här ledande organisationerna i den här sanningsrörelsen och eh, det är ju inte så att den teorin är helt gripen ur luften så mycket ska jag säga att det finns ingenting som utesluter att nanotermit kan ha använts i något avseende för vissa delar av det här men däremot så förmår ju inte nanotermit Termitteorin att förklara vissa saker då som, som kan iaktas i bevismaterialet, och därför når den inte ända fram. Så det är ju så att det inte det är inte så att de här eh, olika teorierna nödvändigtvis står i motsatsställning utan de kan vara kompletterande också. Mm. Men då är det så att vissa av de här teorierna är ofullständiga. Mm. Det vill säga att de förmår inte att förklara allt det som vi känner till. Och det du säger som är, är bevis eller vad ska man säga det du säger det som är stöd för för den här eh, teorin du för fram det är dels att sådana såna enorma mängder betong har helt pulveriserats. Ja. Metall har förångats, eh, tunnare metall, plåt och annat har förångats. Ja. Men det finns också andra saker. I tredje delen så lägger Per Berglund fram bevisen